Sura at imeteremka maka Sura hii inawaibisha wale ambao kushindania wingi kumwashughulisha na kutimiza yaliyowajibu. Na inawaonya kwamba hakika watakuja jua mwisho yao hiyo. Na inawahofisha watu kuwa watakuja uona moto na watakuja ulizwa neema walizokuwa nazo. Bismillahir kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma Mwenye Kurehemu. -ku Kumekushughulisheni kutafuta wingi. Hatta zurtumul maqabir. mje makaburini. Kall sawfa Sivyo hivyo mtakuja jua. Thumma kala sawfa Tena sivyo hivyo mtakujjua Kallau ta'lamuna ta 'ilman yaqeen Si hivyo hivyo lau mngelijua kwa ujuzi wa yaqeen latarauna al-jahim Bas bila shaka mtaiona jahannam thumma lataraunaha 'aynal yaqeen tena bila shaka mtaiona kwa jicho la yakini thumma la tusalunna yawma idhin anin tena bila shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema